«Вустер поставив на нього весь свій статок!» «Я теж беру участь у змаганнях», – сказала вона, вирішивши на мить відійти від теми ляльки і підтримати світську розмову. «От як!» – запитав я, слухаючи її краєм вуха і намагаючись розгледіти, що відбувається на фініші. «У яких змаганнях?» «У бігу з яйцем на ложці». «Справді? Ти часом не Сара Мілс, «Ще чого?» – з презирством сказала вона. «Я Пруденс Бакстер». «Природно, це повідомлення перевело наші стосунки в іншу площину. Я поглянув на неї з цікавістю, отже вона з нашої конюшні. Мушу визнати, вигляд у неї зовсім не спринтерський. Маленького зросту і досить пухкенька, трохи не в формі, як на мене». «Отже, ти пруденс», – сказав я. «Знаєш, тобі краще не бігати без потреби в таку спеку. Бережи сили, старенька». «Сідай у тіньку і відпочинь. Мені не хочеться сидіти». «У всякому разі, заспокойся». У Пруденс, мабуть, була манера перестрибувати з теми на тему, як метелик з квітки на квітку. «Я хороша дівчинка», – сказала вона. «Не сумніваюся. Сподіваюся, ти така ж вправна і у бігу з яйцем на ложці». Гаррольд поганий хлопчик. Гаррольд голосував у церкві, і йому не дозволили прийти на свято. Так йому й треба, продовжувала ця гідна представниця прекрасної статі з доброчесним виглядом муршачий носик. Бо він поганий хлопчик. У п'ятницю він смикав мене за коси. Гаруть не піде на свято, Гаруть не піде на свято, Гаррольд не піде на свято, проспівала вона так вдало, що вийшла справжня пісенька. Благаю, не сип мені сильно рану, люба дочко садівника, попросив я. «Ти, сама того не знаючи, торкаєшся дуже болючої теми». «А, дорогий Вустере, бачу, ви вже подружилися з цією юною леді». Хепенстол прямо сяє від радості. «Такий собі душа компанії». «Як приємно бачити, дорогий Вустере», – продовжив він, «що молоді люди так гаряче беруть участь у наших скромних сільських святах». «Ви так гадаєте?» – сказав я. «Упевнений, навіть Руперт Стеллс». Змушений визнати, що моя думка про нього сьогодні значно покращилася. Моя – ні. Але я промовчав. Між нами кажучи, раніше я вважав Руперта Стеллса егоїстичним юнаком. Думав, що він неспроможний просто так, з доброї волі, зробити приємне ближньому. А сьогодні я спостерігав, як він двічі за останні півгодини пригощав у буфеті місіс Пенворті, дружину нашого шановного власника тютюнової кремниці. Я похитнувся, але втримався на ногах. Вирвав свою руку з маленької лапки юної Баксер і як заєць, кинувся до місця фінішу забігу в мішках. У мене було жахливе перечуття, що і тут не обійшлося без підлих трюків. Раптом я побачив Бінго і схопив його за рукав. «Хто переміг?» «Не знаю, я не помітив», – з гіркотою відповів він. У всякому разі, не місіс Пенворді, хай йому грець. Знаєш, Берті, такого мерзотника, як Стегалс, ще світ не бачив. Як він пронюхав про неї, не уявляю, але він зрозумів, що вона небезпечна. І знаєш, що зробив? Заманив бідолашну жінку в буфет за п'ять хвилин до старту. І так обклав тортом чаєм, що вона знесиліла через двадцять ярдів. Розляглася відпочити прямо на доріжці. Слава Богу, у нас є Гарольд. У мене щелепа відвисла від здивування. «Гарольд? Так ти нічого не знаєш?» «Про що я не знаю?» Бінго аж позеленів. «Нічого я не знаю. Я щойно приїхав. Прилетів сюди просто зі станції. А що сталося?» Я йому все розповів. Він застиг із невидішим поглядом. Потім видав глухий стогін, непевною ходою рушив геть і зник у натовпі. «Бідолаха!» Для нього це страшний удар. Не дивно, що він так засмутився. Тут оголосили про початок забігу з яйцем, і я вирішив, що раз я тут, залишуся і дочекаюся фінішу. Не скажу, що я мав великі надії. Маленька Пруденс – чудова співрозмовниця, але щодо фізичних даних, на переможцю вона явно не тягне. Крізь знатого, я розглядів, що учасниці успішно стартували – Забіг очолювала невисока, рудоволоса дівчинка, за нею йшла веснянкувата блондинка, а третю впевнено трималася Сара Мілз. Наша кандидатка загубилася десь у натовпі решти учасниць, далеко позаду лідерок. Уже було зрозуміло, хто переможе. Грація і впевненість, набута під час тривалих тренувань, з якою Сара Мілз тримала ложку, говорили самі за себе.